Hatodik fejezet. Millernek egy hetébe telt, mire beszélni tudott a hamburgi főgyészség háborús bűnökkel foglalkozó szekciójának vezetőjével. Gyanította, hogy Don rájött, nem Hoffman megbízásából dolgozik, és ennek megfelelően reagált. Az a férfi, aki végül fogadta, láthatóan feszült volt és ideges. Kérem, értse meg csak azért fogadom, mert más lehetőséget nem hagyott a számomra, kezdte. Akkor is kedves öntől! hálálkodott Miller lebilincselő moderban. Folyos valakiről szeretnék tájékoztatást kapni, aki jelen feltételezésem szerint az ő részlege amúgy is folyamatos nyomozást vezet. A neve Eduard Rosman. Rosman. Rosman ismételte Miller. SS százados. 1941 és 1944 között a Rigai gettó parancsnoka. Szeretném tudni, hogy életben van-e, vagy ha nem, akkor hol van -e eltemetve? Ha rátaláltak, letartóztatták-e, illetve volt-e ellene bírósági tárgyalás? Ha nem, akkor jelenleg hol tartózkodik? Kérdéseitől a tisztviselő szinte összeroppant. Jóságoség, de hiszen én ezt nem mondhatom meg magának. Miért nem? Közérdekről van szó. Méghozzá fontos közérdekről. Az ügyvéd visszanyerte tartását. Alig ha hinném, mondta Simulékonyan. Ha így lenne, vége hossza nem lenne az ilyen természetű megkereséseknek. Ha nem tévedek, ön előtt még soha senki nem érdeklődött a... nagy közönség részéről. Ami azt illeti, én a sajtót képviselem. Meg lehet. Ám attól tartok, az ilyen információk esetében ön sem rendelkezik több joggal, mint a társadalom bármely tagja. És mennyi az a jog? kérdezte Miller. Sajnálom, nincs felhatalmazásunk tájékoztatást adni a vizsgálat jelenlegi állásáról. Ez már eleve helytelen, válaszolta Miller. Ugyan, Herr Miller. A rendőrségtől sem várja el, hogy egy folyamatban levő bűnügyi nyomazásról tájékoztassa őt. De igen, sőt, ami azt illeti tőlük, meg is kapom. A rendőrség hagyományosan nagyon segítőkész és rövid közleményeket ad ki, ha például közeli letartóztatás várható. Azt mindenképpen elmondanák egy újságírónak, hogy egy bűnügy első számú számú a legjobb tudomásuk szerint életben van-e, vagy már meghalt. Az ilyesmi jó benyomást tesz az emberekre. Az ügyvéd halványan elmosolyodott. Biztos vagyok abban, hogy e tekintetben rendkívül értékes feladatot látta el, közölte. De erről az osztályról nem adhatunk ki információt munkánk állásáról. Úgy tűnt, hogy ráakadt a megfelelő évre. Szembe kell néznünk a dolgokkal. Ha a körözött bűnözöknek tudomására jutna, milyen közel áll ügyük előkészítése a befejezéshez, egyszerűen eltűnnének. Lehetséges, válaszolta Miller. A dokumentumok azonban azt mutatják, hogy az ő részlege eddig mindössze három közkatonát állított bíróság elé, akik őrök voltak Rigában. Az is még 1950-ben történt, tehát az a három ember valószínűleg előzetes letartóztatásban volt, amikor az angolok átadták őket a maga részlegének. Ilyen alapon nem hinném, hogy a körözött bűnösök annyira veszélyben éreznék magukat, hogy csak úgy eltűnjenek. Ez megalapozatlan feltételezés. Rendben van. Nyomozásaik tehát szépen haladnak. Az ügyet az akkor sem befolyásolná károsan, ha egyszerűen elmondaná nekem, folyik -e nyomozás Eduard Rosman ellen, és jelenleg merre található az illető. Csak annyit mondhatok, hogy az osztályom illetékességébe tartozó valamennyi ügyben folyamatos a nyomozás. Megismétlem, folyamatos a nyomozás. És most Herr Miller úgy gondolom, már valóban nincs semmi más, amit el tudnék mondani önnek. Felállt, és Miller követte a példát. Csak bele ne szakadjatok szólt visszatávozás közben. Mire Miller felkészült a következő lépésre, egy teljes hét eltelt. Elsősorban otthon töltötte az időt, elolvasott hat különféle könyvet, amelyek részben vagy egészben a keleti hadszintéről szóltak, és mindarról, amit a megszállt keleti területek haláltáboraiban követtek el. A kábizottságról először az egyik könyvtáros tett neki említést. Ludwigsburgban van a székhelye, magyarázta Millernek. Az egyik újságban olvastam róla teljes nevén szövetségi-központi ügynökség a náci uralom alatt elkövetett erőszakos bűncselekmények tisztázására. Ez így meglehetősen hosszú, ezért az emberek röviden csak k -bizottságnak nevezik. Az országban ez az egyetlen szervezet, amely országos, sőt nemzetközi szinten üldözi a nácikat. Köszönöm, mondta Miller már távozóban. Majd meglátom, tudnak-e segíteni. Másnap reggel egyenesen a bankjába ment, Csekken befizette a házi úrnak a januártól márciusig esedékes háromhavi lakbért, a többi pénzét pedig készpénzben vette fel. Mindössze tíz márkát hagyott a bankban, hogy a számla folytonossága megmaradjon. Indulás előtt megcsókolta Zigit és közölte vele, hogy legalább egy hétig, de talán tovább is távol lesz. Ezek után a föld alatti garázsból előhozta a jaguárt és elindult délnek a Rajna vidék felé. Helyenként már havazott és az északi tenger felől süvítő szél barázdákat terített, az Alsó Szászországba vezető autópályára. Két órányi vezetés után megállt egy kávéra, majd tovább robogott északrajna rajna felé. A szél és az egyre növekvő sötétség ellenére élvezte a vezetést ebben a pocsék időben. Az XK150S belsejében olyan érzése volt, mintha egy repülőgép pilóta fülkéjében ülne. A műszerfalon halványan világítottak a műszerek, míg odakint a jeges téli alkonyatban ferde hópászmák villantak meg a reflektorok kévéjében. Eltáncoltak a szélvédő előtt, majd eltűntek a semmiben. Szokás szerint most is a belső, gyorsabban haladt, és keményen taposta a gázt. A jaguár közel 160 kilométeres sebességgel rohant óránként. Miller nézte, amint előzés közben hátrafelé villantak el mellette a jobboldali sávban cammogó nehéz kamionok. Reggel hat órára már maga mögött hagyta a hammi csomópontot, és a sötétségből lassan előtűnedeztek a rúrvidék pislákoló fényei. Ez a környék mindig álmulat bejtette. Olyannak tűnt az egymás mellett álló gyárak, kémények, városok és ipartelepek sora, mint havalóságban valóságban egy 150 km hosszú, 80 km széles városról hajton át az ember. Egy magas útszakaszról letekintve a decemberi hajnalban hatalmas kiterjedésű fényfoltokat, kohókat látott, izzó kemencék ezrei ontották a gazdasági csoda áldásait. 14 éve, amikor még vonattal mentek Párizsba osztálykirándulásra, Merő romhalmaz volt itt minden. Németország iparának szíve alig-alig dobogott. Úgy érezte, lehetetlen nem büszkének lenni mindarra, amit azóta elért ez a nép. Szép-szép, csak ne ittél, nem gondolta, miközben a reflektorok fénykévéjében feltűnt a Kölni körgyűrűt jelzőtábla. Kölnél keletnek fordulva maga mögött hagyta vízbádent. Frankfurtot, Malheimet és Heimboront. Már késő este volt, amikor végre megállt a Stuttgart-i szálloda előtt. Ez a város eset legközelebb Ludwigsburghoz, ezért úgy döntött itt tölti az éjszakát. Ludwigsburg csendes, álmatag kis vásárváros Stuttgartól, a tartományi fővárostól néhány kilométernyire éjszakra, a lankás Fürtenbergi dombok között. A helység előkelő polgárait oly kínosan érintő kábizottság székháza a főutcáról nyíló egyik csendes kis mellékutcában található. Kevesen dolgoznak itt, de ezek az alulfizetett, túlhajszolt emberek az életüket tették fel arra, hogy felkutassák a tömeggyilkosságokért és más háborús bűnökért felelős SS-takokat és nácikat. Mielőtt az elévülési rendelet a gyilkosság és a tömeggyilkosság kivételével gyakorlatilag eltörölte az SS összes bűneit, a körözés alatt álló személyek többséget csupán kegyetlenkedésben, rablásban, súlyos testi védtségében, kimvallatásban. Vagy egyéb apróságban volt részes. Vádat emelni már csak is gyilkosságért lehetett, de a Kábizottság aktáiban így is vagy 170 ezer név szerepelt. Abban sincs semmi meglepő, hogy elsősorban a néhány ezer legkegyetlenebb tömeggyilkost igyekeztek elkapni ott és akkor, amikor erre mód nyílt. Letartóztatási jogkörrel nem rendelkeztek, és csupán felkérhették az illetékes területi rendőrhatósági szerveket, hogy azonosítás esetén foganatosítsák a letartóztatást. A Bonni Szövetségi Kormány nevetséges összegeket utalt ki a részükre évente. Ludwigsburgban mégis folytatták a munkát az emberek, mégpedig azért, mert eltökérte hittek abban, amit csináltak. 80 nyomozót és 50 vizsgáló ügyészt foglalkoztattak. A legtöbb nyomozó még a 35. évét sem töltötte be, így hát egyikük sem tudta felmérni az általa végzett munka valódi jelentőségét. Az ügyvédek általában idősebbek voltak, alkalmazásuk döntő feltétele az volt, hogy az 1945 előtti eseményekben nem vettek részt, őket elsősorban a magánpraxisból csábították át, ehhez alkalomattán vissza is térhettek. A nyomozók tisztában voltak vele, hogy karrierjük itt véget ért. Az ország egyetlen rendőri szerve sem akart olyan detektíveket alkalmazni, akik előzőleg Ludwigsburgban teljesítettek szolgálatot. Az olyan nyomozók számára pedig, akik hajlandónak mutatkoztak arra, hogy az SS-t is üldözőbe vegyék, az országban sehol sem kínálkozott előléptetési lehetőség. Megszokták már, hogy a szövetségi tartományok rendre elutasítják együttműködési kérelmeiket, hogy kölcsönbe adott aktáik érthetetlen okokból eltűnnek, vagy azt, hogy egy titokzatos figyelmeztetés után maga az üldözött is kereket old. A kábizottság tagjai mégis megtesznek mindentőlük telhetőt annak érdekében, hogy teljesítsék feladatukat, amelyről jól tudják, hogy honfitársaik többségének ellenérzésével találkozik. A k tagjait meg Ludwigsburg mosolygos polgára sem kedvelik, számukra a jelenlétük éppen annyira kívánatos, mint egy púpa hátukon. Péter Miller a Schöndorf-Strasse 53 szám alatt talált rá a bizottságra, egy három méteres kerítés mögött megbúvó, régi, tágas polgárházban. A kocsi felhajtó egy vastag, erős acélkapunál ért véget. A kapu egyik oldalán csengő húzó látszott. Péter Miller becsengetett. Kinyílt egy kémlelőjük, és a részben egy arc jelent meg, a kapuőr. Tessék, az egyik vizsgáló vizsgálóügyészükkel szeretnék beszélni, közölte Miller. Melyikkel? kérdezte az arc. Nem tudok neveket, válaszolta Miller, bármelyikük megfelel. Tessék a névjegyem. Hivatalos névkártyáját becsúsztatta a nyíláson, és addig tartotta, amíg a másik át nem vette. Annyit tehát már biztos volt, hogy legalább a névjegyének sikerül bejutni az épületbe. A férfi becsukta a kémlelőt, és elment. Amikor visszatért, már nyitotta is a kaput. Felkísérte Millert a bejárathoz vezető öt lépcsőfokon. Az ajtót rögtön be is csukták, védekezésül a tiszta, de metsző a hideg téli levegő ellen. Odabent bent füllet meleg fogadta. Jobbról egy üvegezett fülkéből egy másik portás került elő, aki apró váróhelyiségbe kísérte. Rögtön jön majd valaki, mondta, és azzal becsukta maga mögött az ajtót. Három perccel később egy kora ötvenes éveiben járó udvarias, Alkszavú férfi jelent meg. Visszadta Millernek a névjegyét. – Mit tehetek önért? – kérdezte. Miller mindent a legelején kezdett, röviden összefoglalta Tauber történetét, a naplót és mindazt, amit eddig Eduard Rosmannal kapcsolatban megtudott. Az ügyész figyelmesen hallgatta. – Elképesztő – szólalt meg végül. – Az a lényeg, hogy tudnak-e segíteni? – csak tudnék – válaszolta a férfi. Millernek először támadt olyan érzése, hogy amióta csak kérdezőskötni kezdett Rosmanról, most először ár szemben olyan tisztviselővel, aki őszintén szeretne segíteni rajta. Az a helyzet, hogy bár kész vagyok elfogadni az indítékait, gúzsba kötnek azok a szabályok, amelyek meghatározzák a létezésünket. Ez annyit jelent, hogy egyetlen körözött SSZ bűnözőről sem adhatunk ki információt, amennyiben a kérdező nem rendelkezik bizonyos hatóságok hivatalos támogatásával. Más szóval semmit sem közölhet velem? Kérem, értse meg, rázta a fejét a férfi, ezt a hivatalt állandó támadások érik. Nem nyíltan, azt nem merészelnék, de magánúton, a hatalom csatornáin át leselkednek ránk, a költségvetésünkre, a jogkörünkre, a felhatalmazásainkra. A szabályok tekintetében nincs hely a lazaságnak. Személy szerint örülnék, ha a sajtó segítene nekünk, ám ez tilos. Értem, válaszolt Miller. Van itt önöknél cikkgyűjtemény? Nincs. Létezik a szövetségi köztársaságban olyan újságkivágásokból álló archívum, amely hozzáférhető a nyilvánosság számára? Nem létezik. Az ilyen gyűjteményeket a különböző lapok maguk tartják fenn. Állítólag a Der Spiegel magaziné a legnagyobb. Úgy mondják, sorrendben a komet a második. Ezt eléggé különösnek tartom, válaszolta Miller. Hova fordulhat ma itt az állampolgár, ha háborús bűnökkel kapcsolatos nyomozásról, illetve körözés alatt álló SS háborús bűnösökről akar értesüléseket szerezni? Úgy tűnt, a tisztviselő kezdi kényelmetlenül érezni magát. Attól tartok, az átlag állampolgár nem tehet ilyesmit, válaszolta. Jó, közölte Miller, akkor hol találhatok a szövetségi köztársaságban az SS tagjaival foglalkozó archívumot? A teljes anyag egyik másolata itt van nálunk a pincében, hangzott a felelet. Ez kizárólag fotokópiákból áll. 1945-ben egy amerikai egység kezébe került az SS teljes tagsági nyilvántartása. Az anyagot Bajorországban tartották, ahol az utolsó napokban egy hátramaradt SS alakulat megpróbálta megsemmisíteni. Körülbelül az anyag 10%-ával sikerült végezniük, amikor az amerikaiak rájuk törtek és megakadályozták a további pusztítást. A megmaradt nyilvántartási lapok összekeveredtek. Az amerikaiaknak még német segítséggel is két teljes évig tartott, hogy rendszerezzék a maradékot. Ez alatt az idő alatt az SS legnagyobb gazembereinek sikerült elmenekülni a szövetségesek őrizetéből. Az ő aktáikat amúgy sem találták meg a halomban. A teljes SS nyilvántartást bizalmas anyagnak minősítették, és ez jelenleg Nyugat-Berlinben van, amerikai tulajdonban, az ő kezelésükben. Még nekünk is külön kérvény kell benyújtanunk, ha újabb anyagokra van szükségünk. A jenki értik a dolgokat. Velük kapcsolatban nem panaszkodhatunk az együttműködési készség hiányára. Ez minden? kérdezte Miller. Csak ez a két ilyen archívum létezik az egész országban? Ez minden, felelt az ügyész. Ismétlen, ha módonban állna, szívesen segítenék önnek. Ha sikerülne bármit is megtudni a rosmanról, azt mi is örömmel fogadnánk. Miller gondolkodó esett. Ha találnék is valamit, csak két szervezet tudna vele kezdeni bármit is. A hamburgi tartományi főügyész hivatal és önök, igaz? Igen, így van, felelte a férfi. És az is valószínű, hogy önök inkább felhasználnák, mint Hamburg. Az ügyész a mennyezetet nézte. A valódi értékek nálunk nem porosodnak meg a polcon, mondta a Némi szünet után. Értem, felelte Miller, és azzal felállt. Hadd kérdezzek még egyetlen dolgot magunk között. Még mindig keresik Eduard rossmann -t? Magunk között szólva, igen, nagyon. Ha sikerülne elkapni, bíróság elé lehetne állítani? Minden további nélkül. Az ügye teljesen elő van készítve. Abban a pillanatban életfogytiglani kényszermunkára ítélnék. Szeretném elkérni a telefonszámát, uram. A tisztviselő leírta egy darab papírra. Itt a nevem és két telefonszám. A hivatal és az otthoni. Éjjel-nappal bármikor hívhat. Ha van valami híre, hívjon egy nyilvános fülkéből, bárhol is van. Minden tartományi rendőrségnél dolgoznak embereink, akiket hívhatunk, és ők azonnal intézkednek. De vannak olyanok is, akiket jobb elkerülni. Először mindig engem hívő a jó, Miller vágta a cédulát. Ezt megjegyzem, mondta elmenőben. Sok szerencsét, szólt utána az ügyész. Stuttgartól nyugat-Berlinig hosszú az út. Másnap Miller az idő nagyobbik részét utazással töltötte. Szerencséjére tiszta, verőfényes idő volt. A jaguár csak úgy falta a kilométereket, elrobogott az egyre terebélyesedő Frankfurt mellett, majd észak felé Kassel, Göttingen és Hannover irányába. Itt lekanyarodott az E4-es autópályáról, és rátért a német demokratikus köztársaság határa mentén vezető E8-ra. A Márienborni határátkelőnél egy óráig tartott, míg a szokásos deviza bejelentő lapok kitöltése után kezébe nyomták a szükséges tranzitvízumot, hogy megtehesse azt a 110 es útszakaszt Nyugat-Berlinig, amely az NDK területén halad keresztül. Ez idő alatt a kék egyenruhát viselő Vámos és a zöld egyenruhás prémgalléros határőr mindent megvizsgált a kocsiban és a kocsi alatt. A határtól mintegy 30 kilométernyire hatalmas híd vezetett fel az elbán át az autópályára ott, ahol az angolok, a jaltai konferencia határozatai tiszteletben tartva megállították előre nyomulásukat. Jobb oldalról Magdeburg terült el. Miller eszébe villant, hogy áll -e még vajon a régi börtön. A nyugat-berlini belépés újabb késedelemmel járt. A kocsit ismét átkutatták, utitáskájának tartalmát egy padra ürítették, és megvizsgálták a pénztárcáját. Végül ezen is túlesett, és a jaguár bőgve száguldott a karácsonyi kivilágítástól csillogó Kurfürsten felé. December 17-ét írtak, és este ledett. Úgy döntött, ezután nem rohan ajtóstól az amerikai dokumentációs központba, mint korábban a hamburgi főügyészségre vagy a kábizottsághoz bizottsághoz Lassan ráébredt, hogy hivatalos támogatás nélkül úgysem ült messzire a náci kapcsolatban. Másnap reggel a főpostáról felhívta Karl Brandtot. Attól, amit kért, brántnak szinte elállt a lélegzete. Nem tehetem, mondta. Berlinben nem ismerek senkit örd a fejed. Biztosan találkoztál legalább egy nyugat-berlinivel valamelyik továbbképzésen. Azt akarom, hogy támogasson az illető, szóljon egy jó szót az érdekemben, ha már egyszer itt vagyok. kiabálta a Miller a kajdóba. Megmondtam, hogy nem akarok belekeveredni. Már benne vagy. Miller várt néhány másodpercet, mielőtt a valódi mélyütésbe vitte volna. Vagy hivatalos úton jutok be az archívumba, vagy bemószerollak, és azt mondom, te küldtél. Azt nem teheted. De megtehetem, és meg is teszem. Elegem van abból, hogy az egész országban csak ide-oda lögdösnek. Jobb lesz, ha kerítesz valakit, aki hivatalos úton bejutott. Ha már egyszer megnézhettem azokat az aktákat, úgysem emlékszik majd rá a kutya sem. Ha gondolkozzam. Brandt szándékosan húzta az időt. Adok egy órát, mondta Miller, akkor újra hívlak. Lecsapta a hajlót. Egy órával később Brandt ugyanolyan dühös volt és ugyanolyan rémült. Már tiszta szívből sajnálta, hogy nem hajította ki azonnal a naplót. Van valaki, akivel együtt jártunk nyomozó tanfolyamra. Nem igazán közele ismerős, de most a nyugat-berlini egyes számú kapitányságon dolgozik. Ez éppen az ő asztaluk. Hogy hívják? Schiller. Folkmás Schiller rendőrfelügyelő. Megkeresem, rikkantotta Miller. Nem, majd én. Még ma felhívom és előkészítem a látogatásodat. Azután felkeresheted. De ne engem hibáztas, ha mégsem lesz hajlandó bevinni. Nyugat-berlinben ő az egyetlen, akit ismerek. Két órával később Miller újra hívta brántot. Barátja hangján óriási megkünyebből és érződött. Szabadságom van. Karácsonyi szolgálatra osztották be, legközelebb hétfő lesz bent. De ma még csak szerda van, siránkozott Miller. Mit csináljak én itt négy napig? Erről nem teltek. Hétfő reggel bent lesz, akkor felhívom. Miller négy unalmas napot töltött a városban, Schillerre várva, Közeledett 1963 karácsonya, és egyébről sem beszéltek, mint arról, hogy a kelet berlini hatóságok a fal megépítése, azaz 1961 óta először adnak ki engedélyeket, amelyekkel rokollátogatás céljából át lehet menni a keleti szektorba. Az újságok napokon át a város két oldala közti tárgyalások állásáról vezércik kezdtek. Egyik nap Miller a Heynestrasza átkelőhelynél átment a keleti oldalra, Nyugat-Német állampolgár lévén ehhez elegendő volt az útlevele, és meglátogatta a Reuters hírügynökség helybeli képviselőjét, akit futólag ismert. Az illető azonban nyakig ült a látogatási engedélyekkel kapcsolatos hírekben. Hitját Miller egy csészete a elfogyasztás után visszatért a nyugati oldalra. Hétfő reggel felkereste Folkmán illet detektív felügyelőt. Őszinte megkönnyebbülésére egy vele egyidős fiatalember fogadta, aki német hivatalnoktól merőben szokatlan módon Könnyed nagyvalósággal kezelt a bürokratikus szabályokat. Miller nem jósolt neki fényes jövőt. Röviden elmondta a jövetele célját. Nem látom semmi akadályát, közölte Schiller. Az amik általában segítőkészek az egyes számú kapitánysággal szemben. Willy Brandt bennünket bízott meg a náci bűnök kivizsgálásával, tehát szinte naponta átjárunk hozzájuk. Beültek a jaguárba és kihajtottak a kertvárosi kerületekbe az erdők és tavak közé. Berlin 37. kerületében egy tópartján fekvő Celondorf nevű kertvárosban végül megérkeztek a wasser 11-es számú házhoz. A fák között hosszú, alacsony, földszintes épület húzódott meg. Ez lenne az, hitetlenkedett Miller. Ez bizony, nem valami monumentális, igaz? A föld alatt viszont nyolc emelete van. Az archivanyagokat ott tartják tűzbiztos Oda bent Odabent előtérbe jutottak. Jobb oldalt ott állt az elmaradhatatlan portás főke. A nyomozó odalépett és felmutatta a rendőrigazolványát. Egy űrlappal tért vissza, amelyet egy asztalkánál együtt kitöltöttek. A nyomozó beírta nevét és rendfokozatát, majd Millerhez fordult. – Hogy is hívják azt a fickót? – Rossman, válaszolta Miller. – Eduard Rosman. A nyomozó ezt is beírta, majd a lapot átadta egy tisztviselőnek. – Tíz perc alatt meg lesz, mondta a nyomozó. Átmentek egy nagyobb helyiségbe, ahol asztalok és székek sorakoztak egymás mellett. Negyed óra múltán egy másik tisztviselő jelent meg, és csendben egy aktát helyezett az asztalukra. Az irattartó úgy 2-3 cm vastagságú lehetett, a fedelén csak ennyi állt, Rosman Eduard. Folk már Sille felállt. Elnézést, mennem kell, mondta. Egy heti szabadság után nem élik sokáig távolban radni, ha valamit le akar fénymásoltatni, csak szóljon a tisztviselőnek. Az olvasóterem túlsó végében egy heverőn üldögélő hivatalnokra mutatott, aki kétségkívül azért volt ott, hogy megakadályozza, ha látogatók bizonyos dolgokat ki akarnának venni az aktákból. Miller a többi asztalnál olvasó néhány emberrel mit sem törődve két kezébe támasztotta a homlokát, és elkezdte belásni magát abba az anyagba, amelyet az SS saját részére készített Eduard Rosmanról. Ott volt minden. A Nemzeti Szocialista Párt tagsági száma, SS tagsági szám, a saját kezüleg kitöltött és aláírt felvételi kérelmek, az orvosi vizsgálat eredménye, a kiképzés után készült jellemzés, a saját kezüleg írt önéletrajz, az áthelyezésekkel kapcsolatos papírok, tiszti javadalmazás, előléptetési adatok egészen 1945. áprilisáig. Az iratok között ott volt az SS nyilvántartás számára készült két darab fotó is. Az egyik szemből, a másik profilból ábrázolta Eduard Rosmant. A két képen egy körülbelül 185 cm magas, rövidre nyírt haját baloldalt elválasztva viselő férfi volt látható, amint fintorogva néz a kamerába. Orra hegyes, szinte ajaktalan szája egy késpengényi vonal. Miller neki látott az olvasásnak. Eduard Rosman osztrák állampolgárként egy köztiszteletben álló serfőzdei munkás fiaként született 1908. augusztus 25-én az Ausztriai Grács városában. Jogásznak készült, de az egyetemről kibukott. 1931-ben 23 éves korában munkába állt abban a serfőzdében, ahol az apja is dolgozott. 1937-ben irodai munkára osztották be. Még abban az évben belépett a semleges Ausztriában tiltott szervezetnek számító náci pártba és az SS-be. Egy évvel később Hitler bekebelezte Ausztriát, és villámgyors előléptetésekkel jutalmazta az ausztriai nácikat. 1939-ben a háború kitörésekor önként jelentkezett a waffen ss be Németországba küldték, ahol 1939 telén és 1940 tavaszán kapta meg az alapkiképzést. Egy waffen ss egység tagjaként részt vesz Franciaország lerohanásában. 1940. decemberében Franciaországból visszahelyezik Berlinbe. Itt egy kéz azt írta a Margóra, gyávaság? 1941. januárjában átvezénylik az rsha amt AMT-3-hoz az SD kötelékébe. 1941. júliusában ő alakítja meg az SD első bázisát Rigában, majd egy hónappal később átveszi a Rigai Gettó parancsnokságát. 1944. októberében hajón tér vissza Németországba, átadja a Rigai zsidók életben maradt csoportját a Dancegi SD illetékeseinek, majd jelentéstételre Berlinbe utazik. Ismét elfoglalja íróasztalát az SS-berlini főhadiszállásán, hogy ott várja az újabb megbizatásokat. Az SS-aktában szereplő utolsó dokumentumot soha nem fejezhették be, mert az SS-berlini főhadiszállásán dolgozó precíz kis tisztviselő 1945 májusában hihetetlen gyorsasággal állást változtatott. Az utolsó szavakat már amerikai kéz írta a háború után. Egyetlen lap volt, rajta néhány géppel írott sor. Ezen aktát kikérték a brit megszálló hatóságok 1947. december. A szöveg alatt egy rég elfelejtett közkatona tisztviselő aláírása és a dátum 1947. december 21-e. Miller kihúzta az aktából a saját kezüleg írt önéletrajzot, a két fényképet és az utolsó lapot. A papírokkal a kezében odaballagott a terem végében üldögélő hivatalnokhoz. Kaphatnék ezekről fénymásolatokat? Természetesen. A férfi az asztalára helyezte az aktát, hogy másolás után visszatehesse a hiányzó lapokat. Időközben egy másik férfi is odajött egy aktával és két másolni való oldallal. A hivatalnok ezt is átvette, majd az összes lapot egy tálcára helyezte, és bedugta a háta mögött egy nyílásba, ahol az anyagot egy láthatatlan kéz vette körül. Várjanak kérem, körülbelül 10 percig tart, közölte Millerrel és a másik férfival a hivatalnok. Mindketten visszaültek a helyükre. Miller szeretett volna rágyújtani, de tudta, hogy tilos. Társa, egy fekete téli kabátot viselő, szürke kis emberke az ölébetett kézzel várakozott. Tíz perc elteltével néz hallatszott a hivatalok mögül, és két borítékot csúsztattak át a nyíráson. A hivatalnok felemelt őket. Miller és a középkorú férfi egyszerre indultak a borítékokért. A hivatalnak gyors pillatást vetett az egyikre. Ki az Eduard Rosman anyag? kérdezte. Az enyém mondta, miller és már nyújtotta is érte a kezét. Akkor ez az öné, fordult a másik férfihoz ihvatalnak. A férfi a szemes harkából Miller figyelte, aztán ő is átvette a maga borítékját, majd egymás mellett indultak a kiárat felé. Odakint Miller lerohant a lépcsőn, beugrott a jaguárba, és egy pillanat múlva már uton volt a belváros felé. Egy órával később telefonált Ziginek. Karácsonyra otthon leszek, kiabálta a kajdóba. Két óra múlva már kifelé hajtott Nyugat-Berlinből. Miközben a Dráj Lindennél levő első határátkelő felé haladt, a téli kabátos ember már hazaért a Száviny közel fekvő takaros lakásába, és éppen egy nyugatnémetországi számot tárcsázott. Amikor a vonal túlsó végén felvették a kagylót, röviden bemutatkozott. Ma a dokumentációs központban jártam. A szokásos kutató munka tudja, amivel foglalatoskodom. Jártott egy férfi, és Eduard Rosman anyagát tanulmányozta. Három oldalt kimásoltatott. A legutóbbi instrukciók alapján úgy gondolom, jobb, ha szólok. A vonal másik végéről csak úgy záporoztak a kérdések. Nem, a nevét nem sikerült megtudnom. Egy nagy fekete sportkocsival hajtott el. Igen, az megvan, hamburgi rendszáma volt. Lassan tagoltan megismételte, hogy a férfi a vonal túlsó végén lejegyezhesse a számot. Szóval gondoltam, jobb, ha szólok. Mit tudhatja az ember ezekkel a szaglászókkal? Köszönöm, ez igen, kedves öntő. Rendben van, a többi önre bízom. Kellemes karácsonyt, kamerád!